ספר דברי הימים א', פרק א'. אדם שט אנוש, כנן מהלל אל יארד, חנוך מתושלח לאמך, נוח שם חם ויפת. בני יפת גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל, ומשך ותירס. ובני גומר אשכנז ודיפת ותוגרמה. ובני יוון, אלישה ותרשישה, כיתים ורודנים. בני חם, כוש ומצרים, פוט וכנען. ובני חוש, שיבה וחבילה, וסבתה ורעמה וסבתך. ובני רעמה, שבה ודדן. וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. ומצרים ילד את לודים, ואת ענמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלשתים, ואת כפתורים. וכן נען ילד את סידון בכורו, ואת חטא, ואת היבושי, ואת האמורי, ואת הגרגשי, ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני. ואת הארבדי ואת הצמרי ואת החמתי. בני שם עילם ואשור וארפחשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך. וארפחשד ילד את שאלח ושלח ילד את עבר ולעבר יולד שני בנים שם האחד פלג כי וימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יוקטן. ויוקטן ילד את אלמודד ואת שאלף, את חצר מוות ואת יערח, ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה, ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבה, ואת אופיר ואת חבילה ואת יובב, כל אלה בני יוקטן. שם ארפחשד שלח, עבר פלג רעו, סירוג נחור תערך, אברהם הוא אברהם, בני אברהם יצחק וישמעאל, אלה תולדותם, בכור ישמעאל נביות וקדר ועד באל ומפסם, משמע ודומה, מסע חדד ותימה יתור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל ובני כתורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויוקשן ומדן ומדיין וישבק ושוח ובני יוקשן שבה ודדן ובני מדיין עפה ועפר וחנוך ואבידה ואלדעה כל אלה בני כתורה. ויולד אברהם את יצחק, בני יצחק, עשו וישראל. בני עשו, אליפז, רעואל ויעוש, ויעלם וכורח. בני אליפז, תימן ועומר, צפי וגעתם, כנז ותמנע ועמלק. בני רעואל, נחת, זרח, שמא ומיזה. ובני שעיר, לוטן ושובל, וצבעון וענה, ודישון, ועצר, ודישן. ובני לוטן, חורי והומם, ואחות לוטן תמנע. בני שובל, עליין ומנחת, ועיבל, שפי ואונם. ובני צבעון, היה וענה. בני ענה דשון, ובני דשון חמרן ואשבן, ויתרן וחרן. בני עצר בלהן וזעבן, יעקן, בני דשון עוץ וארן. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלך מלך לבני ישראל, בלע בן בעור, ושם עירו דין הבה.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 וימות הדד, ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת, אלוף אהוליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף קנאז', אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום.